Valamivel 5 óra után a tüntetők hetes sorokba fejlődtek, és a menet több mint egy mérföld hosszú volt. A menet eleje lassan megindult az X-Versi csomóponttól, az A1088-as úton. Az útirányuk lidl Fakenham faluja volt, azután egy még keskenyebb úton kívántak továbbmenni a Haningtoni Brit támaszpontig. Verőfényes nyári reggel volt, és mindenkinek kitűnő volt a hangulata a korai találkozó ellenére amelyre a szervező szerint azért volt szükség, hogy elérjék az első amerikai galaxis szállítmányt, amelyen a cirkáló rakéták érkeznek. Amint a menet eleje megindult az szegélyező bokrok között, a tömeg belekezdett a rituális kántálásba. Le a cirkálóval, ki a jengikkel. Évekkel korábban a Huntingtoni támaszponton tornádó vadászgépek állomásoztak, mégsem figyelt oda a nemzet. Little Fakenham... Huntington és Szepiszton falvak lakóinak egyedül kellett tűrniük a fejük fölött tornádókat. A döntés, amely huntington választotta Nagy-Británia harmadik cirkálórakét a támaszpontjául, ezen változtatott. A tornádó skóciába távoztak, ám attól kezdve a falusi vidék békéjét szüntelenül, főleg nőnemű és igen különös szokásokkal bíró tüntetők zavarták, akik átmeneti táborokat vertek a közterületen, és ez így folyt már két éve. Korábban is voltak menetek, de ez volt eddig a legnagyobb. A sajtó és a televízió komoly figyelmet szentelt neki, az operatőrök hátrába futottak a menet előtt, hogy megörökítsék az elsősorokban gyarogó jeles személyeket. Ezek között volt az árnyékormány három tagja, két anglikán és egy katolikus püspök, a reformádus egyház különféle bölcsei, öt szakszervezeti vezető és két elismert akadémikus. Mögöttük van a pacifisták, a katonai szolgálatot lelkismeretjokokból megtagadók, papok, tüvékerek, diákok, szovjetbarát marxista lennisták, szovjet ellenes trockisták, előadók és munkáspárti aktivisták oszlopa, amelyet mindenféle munkanélküliek, pánkok, homokosok és szakállas környezetvédők tömege követett. De volt ott sokszáz komolyan gondolkodó háziasszony, dolgozó ember, tanár és iskolás is. Az út két oldalán sorakoztak a helyben táborozó nőnemű tiltakozók, a legtöbben transzparenssel vagy plakáttal, néhányan anorákban és rövidre nyírt hajjal. Ezek ifják barátnői kezét szorongatták, vagy tapsoltak a menetelőknek. Az egész menet előtt két rendőrmotoros haladt. 5 óra 15-kor Valerij Petrovszki elhagyta Tedfordot, és mint rendesen, nyugodt tempóban haladt délnek az A1088-as úton, hogy ráforduljon a haza Ipszvicsbe vezető főútban arra. Egész éjjel nem aludt, fáradt volt, de tudta, hogy az üzenetét még három óra harminc előtt leadták, és Moszkva tudja, hogy ő nem hagyta cserben. Áthajtott Száffalk megyek határán, Houston hall közelében, és egy motoros rendőrt látott, aki az útszérináló járművének támaszkodott. Hogy kerül ez ide és ilyenkor? Az előző hónapokban sokszor járt ezen az útvonalon, és soha sem látott még rendőrjárőt errefelé. Egy mérfölddel távolabb Little Fakenhamnél minden állati ösztöneri adót jelzett. A falu északi végén két fehér autó állt. Mellettük két magasabb rangú tiszt beszélgetett újabb két motoros rendőrrel. Rápidlantottak, amikor elhajtott mellettük, de nem állították meg. Erre később került sor, X-Wars Éppen csak olyan elhagyta a falut és a jobb oldalon álló templomhoz közeledett, amikor megpillantotta a sövénynek támasztott rendőrmotort és a járőrt az úttest közepén, aki integetett, hogy álljon meg. Lassítani kezdett, keze lecsúszott a térképtartó zsebhez a kocsi ajtaján, ahol egy föltekert pulóverben egy finn automata lapult. Ha ez csapda, akkor hátulról követik. Ám a járőr szemlátomást egyetül volt. Senki nem volt a közelben, rádióval a szájánál. Lassított és megállt. A fekete egyenruhás magas figura az ablakhoz lépett és lehajolt. Petrovszkýr a pirosposgás arc nézett minden hamiság nélkül. Megkérhetném, hogy álljon meg egy kis időre, uram, itt a templom előtt. Akkor nem lesz semmi baja. Tehát mégis csapda. Alig lepezi a fenyegetést. De miért nincs rajta kívül senki a közelben? Mi a baj, biztos úr? Attól tartok, az út le van zárva egy kicsit lejjebb, uram, de majd nem sokára megtisztítjuk. Igaz volna vagy, trükk? Elvégre lehet ott egy fölború traktor. Petrovski úgy döntött, hogy nem lövila a rendőrt és nem menekül el. Még nem. Bólintott, beindította a motort, aztán megállt a templomnál és várt. A tükörben látta, hogy többé felé sem néz, hanem egy újabb autót állít le hasonló módon. Ez lehet, az gondolta. A kémen hárítók. De a kocsiban egyetlen emberült. Mögötte állt meg. A férfi kiszállt. Mi folyik itt szólt a rendőrnek? Petrovski jól hallotta mindkettőjüket a nyitott ablakonál. Nem hallotta, uram, tüntetés. Benne volt minden újságban. A tévé is mondta. A fenébe mondta a másik gépkocsi vezető. Nem jutott eszembe, hogy ez az az útvonal. És hogy most van? Nem tart soká, amíg elmennek itt, mondta Vigasztalon a rendőr. Legfeljebb egy órát. A menet eleje ekkor fordulva az úton. Petrovszki undorodva és megvetően nézte a távolban az ászlókat, hallgatta a távoli kiáltásokat. Kiszállt a és nézte a tüntetést. A Magdalen Street-en a garázsor körüli csupaszbeton egyre zsúfoltabb lett. Az elhagyott garázs felfedezése után néhány percre Preston már a Groven lane -re, a rendőrségre küldte Bernit a második kocsival segítségért. Berni egy ügyeletest talált az asztalnál, a benti szobában egy örmester teáza. Ugyanakkor Preston fölhívta Londont a rendőrség vonalán, és bár ez nyílt vonal volt, és normális körülmények között inkább egy fedésű szolgáló autókölcsönző vonalát használta volna, most minden elővigyázatosságot félretéve nyíltan beszélt magával Sir Bernardal. Segítségre van szükségem a Norfolki és a Szafolki rendőrségtől mondta. Meg egy helikopterre, uram, de nagyon gyorsan. Vagy mindennek vége. A várakozás elkövetkező húsz percét azzal töltötte, hogy keret Angliának, a Joe autójának hűtőjére terített térképét tanulmányozta. Öt perc múlva egy tetfordi motoros járőr, akit az állomásról hiasztott az őrmester, fordult be az udvarra, kikapcsolta és leállította a motorját. Preston felé tartott, menet közben vette le a sisakját. Maguk a londoni emberek kérdezte. Miben segíthetek? Hát, ha nem varázsdó, akkor semmiben a Preston. Várni érkezett vissza az őrsről. Itt a fénykép John. Megérkezett, miközben telefonálta. Preston nézte a jóképű fiatal férfi arcot, a damaszkuszi utcán készült Gaz Gazember mormogta. A hangját erőzzel nyomta el, ahogyan a többiekét is. Két amerikai F-111-es vadászbombázó húzott el a város fölött szoros kötelékben, alacsonyan keret felé. Hajtóművük robaja megzavarta az ébredező környék nyugalmát. A rendőr fölnézett. Bárni Preston mellett állva követte őket a tekintetével. Hangos disznók mondta. Ó, mindig volt felé jönnek, mondta a helybíri zsaró. Egy idő után már alig veszi észre őket az ember. Laken hídből jönnek. A londoni repülőtér is elég komisz, mondta bárni, aki Hánszlóban lakott, de azok a gépek legalább nem szállnak ennyire alacsonyan. Nem hiszem, hogy ezt sokáig bírnám. Semmi vagy, amíg fönnmaradnak, mondta a rendőr, és kibontott egy szelet csokoládét. Az lenne csak rossz, ha leesnének. Atombombát visznek azám. Amolyan kicsikét tudják? Preston lassan odafordult hozzá. Mit mondott? kérdezte. A Cork Streetről az M15 gyorsan intézkedett. Lemondva a jogtanácsos ilyenkor szokásos szolgálatairól, Sőr Bernard maga hívta föl Norfolk és Szaffolk megyék bűnügyi rendőrfőnök helyetteseit. A norvicsi kolléga még aludt, de az Ipswichi már a hivatalban volt a tüntetés miatt, amely lekötötte Szaffolk félrendőri erejét. A norfolki rendőrfőnöket akkor értékel amikor éppen a tetfordi rendőrös is hívta. Engedélyt adott a teljes mértékű együttműködésre, az adminisztráció ráér. Brian Harker Smith helikoptert keresett. A két brit szolgálat igénybe veheti a különleges ügyosztály úgynevezett elkötelezett helikoptereit. Ezek a gépek London mellett állomás állomásoznak. A gyorsan van rá szükség, lehet hívni őket, de jobb előre megbeszélni a dolgot. A főigazgató helyette sürgős tudakozódására azt a választ kapta, hogy az egyik gép 40 perc múlva tud fölszállni, és további 40 perc múlva értett Fordba. Harker Smith arra kérte Norholtot, hogy tartsák a vonala. 80 perc mondta ször Bernard. A főigazgató a száfolki rendőrfőnökkel beszélt, aki Ipswich irodájában tartózkodott. Nem lenne most rögtön egy rendőrségi helikoptere, kérdezte a száfolki tiszttől. Szünet következett, amíg a főnök a házi vonalon beszélt kollégájával a közlekedés rendészetnél. Hát van egy gépünk, Böri Szentedunc fölött a levegőben, mondta. Kérem, küldjetet fordba, és ott vegye fel az egyik tisztünket, mondta ször Bernárd. Nemzetbiztonsági ügyről van szó. Nyomdvan kiadom a parancsot, mondta a Száffolki rendőrfőnök. Preston az autójához vitte a rendőrt. Mutassa meg nekem a környéken lévő amerikai légitámaszpontokat, mondta. A járőr vaskos újával a térképre bökött. Vannak azok mindenfelé, uram. Ott van Skátorp Észak-Northolkban. és Mildenhall itt vannak, nyugaton. Chicksands, Bedfordshire-ben. Bár azt hiszem, onnan mostanában már nem repülnek. Aztán ott van Bentwaters, itt a suffolk tengerparton, Woodbridge közelében. Hat óra volt. A menetelők körülözönlötték a két kocsit, amelyek a templom előtt parkoltak. A minden szentek temploma kicsi, de gyönyörű volt öreg, mint a falu, Norfolkin készült tetővel és villany nélkül, ahol az esti imádságot tehát még mindig gyertyafénynél tartották. Petrovski összevont karral, kifejezéstelen arcban nézte a tömeget. Gondolatban ölni tudott volna. A földek fölött egy közlekedési helikopter húzott a éjszak felé, de ő nem hallotta a menetelők kándálásától. A másik autós, akiről később kiderült, hogy süteménykereskedő, és éppen egy, a vajas piskóták forgalmazásáról tartott szemináriumról tartott hazamenőben, oda ment hozzá. A menet előfelé bítszente. Seggfejek, mondta hangosan. Az orosz mosolygott és bólintott. Mint hogy további reakció nem volt, a kereskedő visszament a kocsiához beült, és olvasgatni kezdte a reklámprospektusokat. A Valerii Petrovszkynak fejlettebb lett volna humorérzéke, mosolyognia kellett volna a helyzetén. Egy olyan Isten temploma előtt állt, akiben nem hitt, egy olyan országban, amelyet el akart pusztítani, utat adva olyan embereknek, akiket szívből megvetett. Ám ha a küldetése sikerül, éppen a tüntetőknek teljesül minden kívánsága. Fősóhajtott, amikor eszébe jutott, hogy hazája belügyi csapatai milyen gyorsan végeznének egy ilyen tüntetéssel, hogy aztán a főkolomposokat átadják az ötödik főcsoport főnökség legényeinek egy hosszabb kérdezfelelek játékra. Preston a térképet nézte, amelyen bekarikázta az öt amerikai légitámaszpontot. Ha én illegális lennék, aki küldetést teljesít egy idegen országban, mély fedéssel gondolta, akkor én egy nagyobb városban szeretnék elrejtőzni. Norfolk megyében ilyen volt Slim, Norwich és Jármó. Száfogban Lovstoft, Berisend Edmunds és persze Ipswich. Hogy visszajusson az amerikai Scator támaszpont közelében lévő King be annak az embernek, akit üldöztek, Gelosheynél vissza kellett volna mennie mellettük. Arra nem mente senki. Így négy támaszpont maradt, három távolabb és nyugatra, egy pedig délfelé. Végig gondolta az irányt, amelyet a fickó követett Chesterfield-telt Fordig. Délkeret irányba tartott végig. Logikusnak látszana, hogy olyan helyen váltson át motorkerékpárló autóra, ami amúgy is útba esik. Leighton Hitt és Mürdenhall felől a Chesterfield-i rádióadóhoz útban logikusabb lett volna garázs bérelni Eliben vagy Peterborough-ban, egyenes útvonalon Közép-Anglia felé. Meghúzta a vonalat Közép-Angliától és tovább húzta kelet felé. A vonal egyenesen Ipswichre mutatott. Ipswich-től tizenkét mérföldre, sűrű erdőben is közel a parthoz van Bentwaters. Valahonnan az is földe hogy ott f 5 állomásoznak, korszerű vadászbombázó harcászati nukleáris rakétákkal, amelyek arra alkalmasak, hogy megállítsák 29 ezer harckocsi tömeges előrenyomulását. A háta mögött a rendőr rádiója megszólalt. A rendőr odament és válaszolt. Jön egy helikopter déről, mondta. Értem, jön vágtalá Preston. Ó, hol akarja, hogy leszálljon? Van síkterep a közelben, kérdezte Preston. Mi kaszárónak hívjuk, mondta a járőr. A Castle Street végén a körforgalomnál. Jó száraz lehet. Mondja meg neki, hogy menjen oda, mondta Preston. Indulok én is. Szólt a brigádjának, melynek egyes tagjai szúnyolkáltak a kocsikban. Gyerünk, megyünk a kaszálóra. Miután beszálltak a két kocsiba, odatolta a térképet a rendőr elé. Mondja... Innen Tedfordból melyik úton indulna Ipswich felé? A motoros járőr habozás nélkül mutatott a térképre. Az A1088-ason, egyenesen x verse át a kereszteződésen, aztán rá az A45-ös főútvonalra, amely egyenesen Ipswich bevisz. Itt Emswell falunál áll. Preston Én is arra mennék. Reméljük a haver is így gondolja. Szeretném, ha itt maradna, és előkedíten egy másik garázsbérlőt, aki látta az eltűnt ember kocsiját. Szükségem van a rendszámára. A könnyű belhelikopter a kaszálón várt a körforgalomnál. Preston kiszállt a kocsiból, a rádióját is vitte. Maradj itt, mondta Harry Börkinsónak. Hosszú menet lesz. A fickó sok-sok mérföldnyire lehet már. Legalább ötven percnyi előnye van. Elmegyek ipswichig, meglátom, találok-e valamit. Ha semmi, akkor marad a rendszám. Valaki csak látta. Ha a Tetfordi rendőrség talán a bárkit, aki látta, ott leszek. Bebújta forgó szárnyak alá, megmutatta a pilótának az igazolványát, és biccentett a közlekedésre nézett emberének, aki hátra húzódva szorított helyet neki. Ez gyors volt, kiáltotta a pilótának. Már a levegőben voltam, ordította vissza a pilóta. A helikopter fölemelkedett, és návolodott fortól. Hova akar menni? Az A1088-asra. A tüntetést akarja látni? Miféle tüntetést? A pilóta úgy nézett rá, mintha most jött volna a Marsról. A helikopter lefelé fordított orral viharzott délkelet felé az A 1088-as vonalában, de úgy, hogy maga az út jobbra legyen, és preston láthassa. A királyi légierő hangingtoni jelent tüntetnek, mondta a pilóta. Benne volt minden újságban, a tévében is. Hát persze hogy látta a híradóban a beszámolót a támaszpont elleni tervezett tüntetésről. Chesterfieldben két héten át nézte a televíziót. Csak az nem jutott eszébe, hogy a bázis az 1888-as úton van Ted Ford és X-Verse között. 30 másodperc múlva már élőben láthatta. Jobbra a reggeli nap a légitámaszpont kifutóin csillant meg. Egy óriási amerikai galákszigurult éppen, miután elhagyta a leszállópályát. A támaszpont számos kapuja előtt ott álltak a száfolki rendőrök fekete sorai. Sok-sok száz rendőr háttaláltak a rótkerítésnek arcra a tüntetők felé. A rendőrkordban előtt föltoródott tömegtől a tüntetők zászlókat lengető vonala visszafelé elért az 1088-as út betorkolásáig, és még onnan is tovább vissza keletre az X-versi út elágazásig. Közvetlenül alattuk volt éppen Little Fakenham faluja, és Huntington kezdett beúszni a képbe. Preston már látta Huntington Hall pajtáit, és Maltingró vörös téglás házait a túloldala. Itt volt a legsűrűbb a tömeg, amint kavarogtak a támaszponthoz vezető Keskeny út bejáratánál. Preston szíve megdobban. Hanington falu központjából visszafelé kocsis harált. A járművek vezetői vagy megfeledkeztek arról, hogy az út le lezárva előtt, vagy abban bíztak, hogy még átcsúsznak. Több mint száz jármű állt ott. Távolabb a menetoszlap szívében látta megcsillanni néhány autó tetejét, a vezetőket nyilván még átengedték, mielőtt a utat lezárták, ám azok úgy látszik nem érték el az X-Versi elágazást idejében. Volt még néhány kocsi x falu központjában, és még néhány parkolt egy távolabb egy kis templomnál. Vajon ott van ez e Valeri Petrovski látta, hogy a rendőr, aki megállította felé tart. A menetoszlop megcsappant, a vége felé járt. Sajnálom, hogy ilyen soká tartott, uram. Úgy látszik, többen jöttek, mint amennyire számítottunk. Petrovski kedvesen vállat van. Nincs mit tenni, biztos úr. Postaba voltam, hogy megpróbáltam. Azt hittem, még át tudok csúszni. Ó, többen is így jártak. De már nem tart soká. Még vagy tíz percig tart a menet, aztán jön néhány nagykövetkocsi. Nem sokkal azután, hogy elmennek, megnyitjuk az utat újra. A mező fölött egy közlekedés rendészeti helikopter körözött. Petrovski a nyitott ajtajában látta a rendőrt, amint a rádiójába beszél. Hari, hallasz engem? Jelentkez, Hari John vagyok. Preston a helikopter ajtajában ült, X-verse torp fölött, és hívni próbált a A figyelő hangja recsegve, és halkan jött be Tedfordból. Itt Hári, hallak John. Harry, itt éppen egy cirkáló rakételenes tüntetés folyik. Van rá némi esély, csak egy kicsi esély, hogy a Havert föltartóztatták. Maradj vonalban. A pilótához fordult. Mi volt a folyik ez? Hát vagy egy órája. Mikor zárták le az utat itt x a közlekedési rendőr előrehajott hátulról. Öt kor mondta. Preston az órájára nézett. Hat óra 25. Harry, nyargoljatok le az A134-esen, Böri-Szented muncig, onnan menjetek rá az A45-ösre, és találkozzunk az A1088-as elágazásánál, Emszvelnél. A zsaró maradjon a garázsoknál, és tantsa a kapcsolatot velünk. És Harry, mondd meg Jónak, hogy úgy hajtson, mint az őrült. Megérintette a pilóta vállát. Vigyen Elmsfeldbe, és tegyen le valahol az út elágazás közelében. A levegőben az út csak öt percig tartott. Amint elröpültek az X-versi fölött, Preston láthatta az A143-as szélén a parkolóbuszok buszok kigyózó sorát, amelyek a tüntetők zömét erre a festői és békés vidékre hozták. Két perccel később már látta a nagy négysávos A45-ös utat, amely böri Ipswichbe tart. A pilóta fordult egyet, leszállóhelyet keresett. Voltak ott mezők annak a pontnak a közelében, ahol a keskeny, ösvényszerű A1088-as, a széles A45-ösbe tarkollott. Vizes területek is lehetnek, ordította a pilóta. Lebegni fogok. Néhány lábnyi magasból ki tud ugrani. Preston ból intott. A közlekedésre emberihez emberéhez fordult, aki egyenruhában volt. Fogja a sapkáját, velem jön. Nem az én dolgom, tiltakozott az őrmester. Közlekedési vagyok. Azért van szükségem magára. Gyerünk! A bel lépcsőjéről hosszú szálú, sűrű fűbe úrat. A rendőrőrmester sapkáját a melléhez szólítva követte. A pilóta elemelkedett, majd Ipswich a telephelye felé indult. Preston haladt elől a rendőr mögötte. Kilábaltak a rétről, átmásztak a kerítésen ki az 1088-as útra. Néhány százjárnyira az út elérte az A-45-öst. A, a kereszteződésen túl látták az Izpris felé tartó járművek végen láthatatlan sorát. És most kérdezte a rendőrőrmester. Most maga itt marad az úton, és megállítja az ezen az úton délretartó kocsikat. Kérdezze meg a vezetőket, hogy Huntingtonnál már ezen az úton jöttek-e. Aki az X-versi elágazástól rá rájra az útra, azt hagyja elmenni. Akkor szóljon, amikor ideért az első olyan, aki átjött a tüntetésen. Elindult az A45-ösön, és Böri Szentenmutz felé nézett. Gyere már, Hari, gyere már! A délnek tartó autók sorra megálltak a rendőr egy láttán, de a vezetők mind azt állították, hogy az antinukleáris tüntetéstől délre tértek rá az útra. Húsz perc múlva Preston megpillantotta a Tetfordi járőrt, amint szirénázva utat vág, és nyomában a külső figyelők két kocsiját. Valamennyien csikorogva fékeztek az 1088 as betalkolásánál. A rendőr fölhajtotta a Sizsake műanyag rostéját. Remélem tudja, mit csinál, uram. Nem hinném, hogy ezt az utat valaha is megtették ennél gyorsabban. Kérdéseket fognak föltenni. Preston köszönetet mondott neki, és két kocsiját egy kicsit hátrébb a keskeny másodrendű útvonalon. Ott aztán egy füves árokpartra mutatott. Joe, menj neki. Mit csináljak? Menj neki. Ne annyira, hogy tönkre menjen a kocsi, csak jól nézzen ki. A két száffalki rendőr ámulva nézte, amint Joe ment a kocsiával az árokpartnak. A kocsifara kiállt, eltorlaszolta az út felét. Preston a másik kocsit tizenöt jarnyival távolabbra küldte. Kifelé mondta a sofőrnek. Gyerünk, fiúk, mindenki együtt, az oldalára. Hétszer kellett meglökni az M15 kocsiját, amíg végre az oldalára fordult. Preston fölvette egy követ az út széléről, betörte vele Joe autójának egyik ablakát, és több maréknyi kristályos üvegszemcsét szemcsét az úton. Ginger, feküdj ide Joe kocsia mellé. Várni, te meg hozzá egy takarót a csomagtartóból is takard be. Teljesen. Az arcát is mondta Preston. Oké, a többiek menjenek a sövény mögé. senki se lássak. Preston magához intette a két rendőrt. Örmester csúnyaval esett volt. Szeretném, ha ideálna a test mellé és elterelni a forgalmat. Biztosul. Tegye le a motorját, menjen egy kicsit följebb az úton, és lassítsa le a közeledő forgalmat. A két rendőr parancsot kapott Ipswichből, illetve Norwichból. Együtt kell működni a londoniakkal, még akkor is, ha őrültek. Preston leült az út szélére, és zsebkendőt szorított az orrára, mintha a törőtorvérzését akarná csillapítani. Nincs semmi, ami inkább arra késztetni az autósokat, hogy kibámuljanak az ablakon, amikor már amúgy is lassítottak, mint egy letakart test az út szélén. Preston gondoskodott róla, hogy Ginger teste a vezetőfelüli oldalon feküdjön, amikor az autók délfelé tartanak az A1088-ason. Valery Petrovsky majd a 17. kocsiban ült. Mint a többiek előtte, a szolíd bagárhátul is lassított a rendőr intésére, és elcamogott a baleset helyszíne mellett. A füves árok parton ülve, félig huny szemmel a fényképer a zsebében, amely belevésülött az emlékezetébe, Preston nézte a tőle tizenkét lábnyira elhajtó oroszt, amint kicsi kocsijával arra szolgatott az utat majdnem lezáró két kocsi között. A szeme sarkában látta, hogy a kiskocsi balra fordul az A45-ösre, megvárja a a forgalomban, aztán ráhajt és elhúz Ipsvics felé. De akkor már rohant. Kiháltására a két figyelő meg a két sofőr előjött a sövény mögül. Az ámuló autósok látták, hogy a halott fölugrik, és segít a többieknek a kerekeire állítani a fölborult autót, és nem is eredménytelenül. Jó beült a kocsi a kormánya mögé, és elhátrált az árokparttól. Bárni letörölte a fényszorokról a sárt a fűvel, mielőtt beült. Harry Birkinson nem egy, de egyszerre három erős mentoros cukorkát kapott be. Preston odament a motoros járőrhöz. Jobb lesz, ha most visszamennek Tetfordba, és nagyon-nagyon köszönjük a segítséget. A jalogos rendőrtől így búcsúzott. Attól tartok, hogy itt kell hagynom. A maga egyenruhája túlságosan szembeötlő ahhoz, hogy velünk jöhessen. De nagyon köszönjük a segítségét. A két M15-ös autó elszáguldott az A45-ös felé, aztán Ipswich irányába. Egy ártalmatlan autós, aki szemtanúja volt a jelenetnek, megkérdezte a magára maradt örmestert. Filmet forgatnak a tévének? Azon se lepődnék meg, mondta az örmester. Egyébként el tudna vinni Ipswichbe? Ipswich felé erős volt a személyes teherforgalom, és ahogy a városhoz közeledte, egyre sűrűbb lett. Ez jó fedést biztosított a két figyelőkocsinak, amelyek állandóan egymást váltogatva követték a kis Fordot. Vittonál értek be a városba, de a városközponttól nem messze a kiskocsi előttük jobbra fordult, a Chevallier Streetre, a körúton eljutott a Hentford hithoz, ahol átkelt az Orwell folyó. A folyó déli partján előbb a Road útvonalát követte, majd ismét jobbra fordult. Ismét kifelé tart a városból, mondta Joe, aki egy percesen veszítette szemelől a Fordot. Ráhajtottak a Bellsteed ródra, amely délfelé kimegy Ipswich-ből. Váratlanul a kis járgány balra fordult és behajtott egy kis családi álló településre. Óvatosan figyelmeztette joe Preston. Most sem szabad meglátnia minket. Szólt a másik kocsinak, hogy maradjanak a Bellsteed kereszteződésénél arra az esetre, ha az üldözött körtírna le és ismét előjönne. Jó lassan behajtott, a ő alkotó hét területre. Éppen akkor hajtottak el a Cherry Close végénél, amikor az ember, aki őket eddig vitte, leállított a kocsiját egy kis ház előtt az utcácska közepe A férfi kiszállt az autóból. Reston utasította jót, hogy menjen tovább, amíg a látószögén kívül kerülnek, és ott álljon meg. Harry, add ide a kalapodat, és nézd meg, nincsen el véletlenül egy konzervatív kokárdal tartóban. Volt. Abban az időből maradt, amikor a brigád tagjai arra használták, hogy kiban járjanak a Royston házba. Preston föltűzte, levette az esőkabátot, amelyet az útszélén viselt, amikor először látta szemtől szembe Petrovskit, és föltette hárik alapját, majd kiszállt. Besétált a Cseri klózba, és végigment a túroldalon a szovjet ügynök házáig. A tizenkettővel pontosan szemben a kilences számú ház volt. Az ablakában szociáldemokrata plakát. Preszton a bejárathoz ment és bekopogott. Csinos fiatal nő nyitott ajtót. Bentről Preston egy gyermek hangját hallotta majd egy férfiét. Nyolc óra volt a család éppen reggelizett. Preston megemelte a kalapját, jó regelt asszonyom! A kokárdájára pillantva az asszony megszólalt. Ön nagyon sajnálom csak az idejét vesztegeti. Mi az demekre szavazunk. Ezt tökéletesen megértem asszonyom. De van nálam egy kis reklámszöveg, és fölöttépp hálás lennék, ha megmutatná a férjének. Átnyújtotta az asszonykának az igazolványát, miszerint az M15 tisztje. Az oda sem nézett, csak hajtott. Rendben van. Bár nem hinném, hogy ez bármit is változtatna. Ott hagyta Prestont az ajtóban, bement a házba, és Preston néhány másodperc múlva suttogó beszélgetést hallott a konyhában. Egy férfi jött ki az előszobába, kezében az igazolványa. Fiatal üzletember, sötét nadrágban, fehér ingben, megkötött nyakkendővel. Az aló még nem volt rajta, majd ha munkába indult. Preston igazolványát tartotta a kezében, és a homlokát ráncolta. Ez meg mi a csuda kérdezte? Pontosan az, aminek látszik, uram, az M15 tisztjének igazolványa. Nem vicc. Nem, ez valódi. Értem, no, hajt. Bemehetnénk, és becsukhatnánk az ajtót. A fiatalember megtorpant, aztán bólintott. Preston ismét levette a kalapját, és átlépte a küszöböt. Majd becsukta maga mögött az ajtót. Az utcátúr oldalán Valerij Petrovszki a nappaliban volt az áttetsző függöny mögött. Fáradt volt izmai fájatakasok vezetéstől, és éppen vízkitöltett magának. Kipillantva azt látta, hogy a kilencbe ismét érkezett egy, a szünni nem akaró politikai agitátorok közül. Neki is három ilyen látogatója akadt az utolsó tíz napban, és hazatérve ismét nagykötegnyi pártirodalmat talált a Látta, hogy a tulajdonos beengedje a jövevényt. Még egy megtért gondolta. Nem sok hasznuk lesz belőle. Preston megkönnyebbült és el sóhajtott föl. A fiatal ember két nézte. A háta mögül a felesége kandikált ki a konyhából. Egy körülbelül három éves kislány arcocskája bukkant elő, mamája térdénél. Maga igazán az M15-től kérdezte a férfi. Igen. Nincsen két fejünk, sem pedig zöld fülünk, tudja? A fiatal a férfi most mosolyodott el először. Nem, persze, hogy nem, csak meglep és mit akarnak tűrünk? Természetesen semmit vigyorgott preszton. Még azt sem tudom, hogy ki csodál. A kollégáimmal követtünk valakit, akit külföldi ügynöknek hiszünk, és az illető a szemközti házba ment be. Szeretném használni a telefonjukat, és talán engedélyt kérni, hogy néhány ember megfigyelje a szemközti házat a felső hálószoba ablakából. A tizenkettőben kérdezte a férfi. Jim Ross. Az nem külföldi. Szerintünk az lehet. Telefonálhatok. Hát persze, persze. A férfi a családjához fordult. Menjünk ki mind a konyhába. Preston fölhívta a Charles street és átkapcsolták ször Bernard Hemmingshez, aki még mindig a korkon volt. Birkinsó a rendőrségi vonalon már világnyelven értesítette a korkot, hogy a kliens az otthonában van Ipswichben és a taxik a közelben várnak hívásra. Preston szólt a telefonba a főigazgató. Hol vagy most pontosan? A Cherryhays Close nevű, kis családi házaból álló telepen Ipswich-ben mondta Preston. Hazakísértük a havert. Ezúttal biztos vagyok, hogy az a bázisa. Gondolod ideje, hogy rámenjünk? Igen, uram, azt hiszem. Attól tartok, hogy fegyvere van. Érti, mire gondolok. Nem hinném, hogy ezúttal a K.U. vagy a helyi erők boldogulnának. Elmondta a főigazgatójának, hogy mit akar, aztán letette a kajdót, majd fölhívta Sir Nigelt a Sentinel igen, John egyetértek, mondta Cé, amikor végighallgatta ugyanazt az információt. A nála van, amire gondolunk, az a jobb, amit te kérsz. A különleges szolgálat.